«Хрол ледве ноги виніс із моєї займанщини». Вовча лапа підкинув у багаття сушняку, пірнаючи очинята оповідача, що блимала в відблизках вогнища, здавалися любаві очима ведмедя. Він ніби спостерігав за нею і крутояром крізь загату дерев, що присунулися до багаття. На займанщині залягла тиша. Було чути, як із джерела струменіє по каменях холодна вода. У світлі молодика завалося, що срібний косяк риби йде. Ніхто не порушував тиші, її берегли навіть собаки. Бували і боран, які пильно спостерігали за хазяїном. Вовча лапа сказав, що пси знають цю історію, чули. Невже і справді все розуміють? І вовча лапа підтвердив її думки. Собаки читають слова по губах, як глуханімі. Вони Фрола враз розкусили, довелося йому на іти з моєї займанщини. І як він тепер? – запитав Крутояр. – Знайшов собі нову собаку? Фрол – Фрол? – задумано перепитав Вовча Лапа. – Ні, не знайшов. Не мав спокою після тієї зради. Душа вщент вигоріла, а був чоловік несполохливий, уїдливий. Вовча Лапа зіткнув і закінчив розповідь. Через два тижні, залезавши рани, півка повернулася на займанщину і перегризла сплячому фролові горла. Не простила зради. Любава розублено перевела погляд із вовчої лапи на крутояра. Присунулася до нього тісніше, стригаючись від почутого. Потім сказала з придихом «От які втазі закони!» «Це ви навмисно розповіли напередодні полювання на ведмедя? Щоб я злякалася, і відмовилася?» Вовча лапа не відповів нічого. Встав, розправив за ноги, пішов до зрубу. Собаки рушили за ним. Любава пригорнулася до крутояра і затремтіла. Він обійняв її за плечі, зігріваючи та вгамовуючи нервове збудження. Молодий, підрізуючи серпом косяк риб на крутому зламі струмка, ловив, розпластовував його між камінцями. Вовча лапа вражав любаву не тільки детальним знанням ведмежих звичок, він пам'ятав і легенди про запорозького тамана Івана Сірка, який почув від тобольських старожилів. Легенди передавали з уст в уста протягом багатьох поколінь. Люди в цих краях шанували засланих козаків, своїх захисників. Єрмак Тимофійович Іван Сірко, такі народні герої, народжуються раз на століття. А для Любави важливим було те, що отаман Сірко ходив на ведмедя з рогатиною. І дівчина, незважаючи на страшну розповідь вовчої лапи, не тільки не відмовилася від свого задуму, а й почала наполягати на участі в полюванні. У весь тиждень вовча лапа вишколював крутояра і Любаву, імітуючи ведмеже полювання. Причому чоловікам належала силова роль, де потрібні залізна витримка, сміливість і міцна хватка, щоб прийняти ведмедя на рогатину. Тоді як любов мала бути поруч, щоб встигнути зафіксувати все фоторушницею. Справжньої рушниці ні крутояр, ні вовча лапа навіть не мали наміру брати. І це природно ускладнювало полювання, збільшувало і без того великий ризик. Золота осінь у Сибіру яскрава, але коротка. На початку жовтня вночі раптом завили, нетерпляче підгавкаючі собаки. Любава прокинулася, запитала злякано. «Щось трапилося?» «Буран і бували, полювання зачули», відповів вовча лапа. «Вранці ми в дорогу вирушимо. Позакам мандрівацька пахне. Пора!» «Ведмідь після першого снігу в барліх залягає. А поки...» Спати. Я розбуджу на світанку. У досвіта, нежданно-негадано, випав сліпучо-білий сніг. Любава раділа йому, як дитина. Та й тайга навколо стала казковою. Тонке галуздя беріз, обмаховіло сніговим мережевом, прогнулося аж до землі, утворивши чудернацькі арки. Собаки бігали під ними, немов у снігових печерах із мальовничими ходами і тунелями. Разом із Бураном і Бувалим пустували на першосніжі Крутояр і Любава. Сніг із порухом Віття сипався їм за комір, запорошував очі. Маче діти гралися в сніжки, каталися по пухнастій білій ковдрі. На душі було тривожно і радісно, щепак, уперше на ведмедя, без рушниці, ніби в рукопашну, зрагатиною. Але ніхто тривоги в голос не висловлював. І тільки собаки, наче з розуму, посходили від майбутнього полювання, бігали, стрибали, перекидалися. Мисливська пристрасть у звірових псів могутня, навіть зухвала. До того, ці собаки-ведмежатники не раз випробували долю в єдиноборстві з не менш могутнім хазяйном тайги. Спостерігаючи за ними, люди ніби заряджалися азартом. йшли слід у слід уздовж тайгової річки. Льодоставу ще не було, однак на берегових закрайках воду вже схоплювала тонка крига. Ріка парувала непроглядною завісою мряки, здовжі її берегів укривались інеєм дерева. «Ведмеді проходять тут щороку», – розповідав вовча лапа. «Ми точно по ведмежій сельці йдемо. Їм на той бік у гори треба, там буреломи, вивертні в багато. Готові барлоги під коренями. Але ведмідь у холодну воду не полізе, чекатиме, поки крига зміцніє. Наше завдання – прийняти його на рогатину, повного сил і нагуляного про запас жиру. Буран і бували, гарно виглядали на тлі білосніжної тайги. Лайки чистопорідні, мас чорна з білим, хвости бубликом, вуха як у вовка насторожені. Не мов локатори – не біжать по тайзі, а м'ячиками стрибають. Ями, рови на своєму шляху за виграшки долають. Все ж було якесь занепокоєння на душі у Крутояра і в Любави. Перший думав, як убезпечити дівчину від непередбачених дій ведмедя, адже в неї тільки фотоапарат у руках. Любава ж турбувалася за Крутояра. Він хоч і сильний чоловік, однак навичок полювання на ведмедя немає і тому може підставитися розлютованому звірові, Віру в удачу в дівчині тільки вовча лапа, але, попри те, любава його боялася, дика людина, а значить, небезпечна, непередбачена, став би в карачки геть на ведмедя схожий. Дідька лісовий, думала про нього дівчина, заросла, як ведмідь, аж до очей рудо бородою, щетиною. Може, він і є ведмідь? перекинувся людиною. А тепер заманює їх з крутояров у своє ведмеже царства. Ач, як очка в штитині ховає, не зрозумієш, куди вони дивляться. Але, за легендами, отаман Сірко був козаком-характерником, міг перекинутися і на собаку, і на вовка, коли треба було нагнати страху на бусурманів. «Ой, Боже ж ти мій, навіщо я сюди напросилася?» Подумки бідкалася Любава, ще й Крутояра плутала. «Липли обоє». А тепер і відступити не можу. Перед Крутояром соромно. Він заради мене півземлі відміряв, вважав, що я особлива, а я просто жінка слабка. Боюсь, але ніколи не зізнаюся в цьому. А тайга навколо була сувора, грізна. То тетерюка з-під снігу піднімуть собаки, то інший незнайомий чорний птах ударить, немов пострілом, крилами по оголених нервах, і, як буває, в такі хвилини. Любава знову і знову осмислювала на таємніші свої вчинки, каялася перед собою і Богом. Так, вона була жінкою Якутовського. Вони разом жили в Києві, і тоді біля Нікополя він недарма викрав її біля пам'ятника Сіркові в Капулівці, мав на те свої підстави. Але Крутояр прийняв це за бандитську витівку і звільнив її. Людина рішуча, тверда в вчинках і обіцянках, він привіз її до Сибіру на місце заслання отамана сірка. Знову ж таки, задля її вигоди, збирала матеріал для книги, а тепер йде поруч із нею на відмеже полювання рукопашни, тому що вона попросила його про це. Їй потрібна натура – фотографії в книгу. «Боже, прости мій егоїзм!» – прошептала Любава. А він – крутояр, великодушний, мужчина, безкорисливо все це робить і мені соромно перед ним за свій раціоналізм. Він здається нікчемним, мізерним перед силою духу і вчинками Крутояра. Напевно, таким самим вольовим сильним був отаман Сірко. Недаремно все-таки жінок козаки на Січ не впускали. Сірко й осерептів вдову Ярину не на Січ, а на свою займанщину відвіз. Любов дуже цікавила доля Ярини. От про неї, про долю її сина Олекси, Ще багато чого належало з'ясувати, 13-річного козачка віддалив яничари, невже рубає своїх запорожців. Анже безрідні яничари були грізною, хижою силою у війську турецького султана. Олексу не вдалося обміняти на морзу Тамнанбека через раду полковника Жученка і новообраного гетьмана Ліобережної України Самойловича. Саме він не допустив Сірка на раду козацьку. Боявся його. Тому й опинився Іван Сірко тут, на тобольській землі. Незабаром собаки натрапили на слід ведмедя. Гавкавчі рвонули кудись уперед по припорошеній снігом стежці. Їхній гавки було чути то попереду, то збоку. Потім винувато скаву ляче. Вискочили раптом позаду мисливців, загубили ведмедя. Сніг був свіжий і збивав їх зі сліду. «Ведмідь наш великий, злий і хитрий», сказав вовча лапа. «Не ми його, а він нас по колу веде. Видно, зло на людей має. Такі ведмеді за сітку буває роблять, обходять свій слід і залягають у зручному для нападу місці». Стежка вела вздовж берега. Вода в ріці застигла. Над заплами раз у раз гучно злітали з рай птахів. Можна було б Поласувати качатиною, але мисливці навіть рушниці не взяли з собою. Головне для них – ведмідь. І хто зна, де він їх підстереже. Чи втікає від людей по колу, чи в засідку залів, вичікує необачного вчинку мисливців. «Перегрупуємося», – розпорядився вовча лапа. Першим піде Крутояр, за ним жінка. «Я буду замикати. Відчуваю хитрий хазяїн, може напасти стилу. Буран і бувалий шукали поблизу малими колами. Кожен своїм маршрутом, потім їхні стежки раптом перетиналися, і собаки винувато гарчали і гавкали. Не знайшли, мовляв, перехитрив ведмідь. Вони один одного за хазяна тайги прийняли. Крутояра, що штовхнула зсередини, немов у серце чимось тупим ударило. Він інстинктивно перехопив рогатину, начебто гвинтівку з багнетом, Навпереваги стиснув обома руками, на мить блиснуло відполіроване лезо рогатини, і через це лезо він побачив за п'ять кроків від себе величезного ведмедя з маленькими очима, що яскраво виблискували. Завмер Крутояр, завмерла за його спиною і любава. Ведмежа стежка саме повертала, і дівчина з Крутояром опинилися сам на сам із диким звіром. Любава раптом теж побачила ці маленькі, злісні ведмежі очі. Звідки їм перед нею взятися? Чи це не вовчі лапи очі? Викотилися на стежку з борода обличчя. Лякають. Ведмідь стояв на чотирьох лапах і дивився на Крутояра. Дивився мовчки, оцінюючи. Крутояр раптом відчув на плечах вагу рюкзака, який почав заважати. Але скинути його було вже неможливо. Праворуч відкрита для ведмедя замерла Любава. Але вона на кілька кроків далі подолати цю відстань для ведмедя секунди. І ці секунди здалися їм обом вічністю. Обоє розуміли, ведмідь чекає від них першого руху. Хто його зробить, на то й кинеться. Крутояр зробив. Він спробував затулити собою Любаву. Ведмідь стрибнув на нього, як скаковий кінь, через перешкоду. Він не піднімався дибки. Ішов махом, сребками, відштовхуючись усіма чотирма лапами. «Ще мить? Пити його можна тільки меже лопаток, як бика на кориді!» Пронизала крутояра заповідь вовчої лапи. «Груди і пах! Коли звір на чотирьох, рогатеної не дістанеш!» Звідки збоку біг на переріз ведмедові вовча лапа. Крізь оглушливе ревіння хазяна тайги вдолинав заливчастий галкіт собаки. «Пізно! Пізно!» Крізь це ревіння гавкіт Крутояр чітко зафіксував слабке клацання і спалах фотоапарата. Відчув це і хазяїн тайги, і сприйняв за постріл, і з тим спрацював, і ведмідь у стрибку почав повертатися до Любави. Там, саме там, де вона, ще клацала і блискала, там була зараз головна небезпека. Звідти по ньому стріляли, і навіть від Бурана, котрий стрибнув йому на переріз, Ведмідь відмахнувся лише ударом лапи. Цей удар коштував хороброму псові життя. Собачі тельбухи залишилися на пазористій ведмежі лапи. Любава була неспроможна відступити від звіра, котрий вчав до неї. Страх сковував їй м'язи. Але очі бояться, а руки роблять. Пальці натискували кнопку фотоапарата, знімаючи кадр за кадром. Ведмідь неприборканий, грізний, із жовтими пеньками зубів, що випиралась з роззявленої пащеки, коротким замахом пазуристої лапи спробував завдати Любаві смертельного удару. Однак не встиг. Буран все-таки збив ведмежу атаку, а поруч із розлюченим ведмедем раптом з'явився ще один мисливець – вовча лапа. Він біг на переріз від тинача від ведмедя Любаву. І тоді ведмідь устав дибки». Величезний, кілограмів на триста, він виявився ближче до Крутояра, ніж до вовчої лапи. Їх розділяв тільки крок, і Крутояр зробив цей крок, прийняв на лезорогатини розглютованого звіра. Ударив його в груди і захитався разом із ведмедем неймовірними потугами, подесятиряючи свої сили. Бували, підоспівши до них, зависнув на ведмедеві ззаду, сковуючи його рухи. Досвідчений звір спробував повернутися всім тілом, щоб відкинути від себе і людину, і пса, але рогатина при цьому глибше війшла йому в груди. Ведмеже ревіння пронизала тайгу, сипала з гілля дерев молочно-білий сніг на закривавлену ще теплу осінню землю. Вовча лапа добив ведмедя ударом рогатини в пах. І все-таки осідаючи, Звалюючись додолу, звір дістав Крутояра, закривавленою від буранових тельбухів лапою. Удар був дотичний від плеча до щаки мисливця. І це врятувало йому життя і зберегло голову від скальпування. Завершив полювання бували. Пес розрахувався з ведмедем за смерть бурана, за своє запізнення на початок сутички. Любаву трясло від побаченого і пережитого, до горла підступила нудота. Дівчина побіліла, не могла вимовити й слуха. Миті побачила закривавлене обличчя Крутояра. І якесь нове гостре почуття охопило, прошило всю її. Любова кинулася до Крутояра, ніби мати до пораненої дитини. Ні, це було не лише почуття подяки. Це врятуване життя було ще більше це поглинаючи почуття, глибину якого молода жінка раніше не відчувала. Вона пригорнулася до Крутояра всім тілом, яке нервово здригалось і, піднявшись на пальці, як ведмедиця почала зализувати язиком рани на його щаці і шиї. «Що ти, що ти, Любаво?» розгублено відповідав на її своєрідні пестащі Крутояр. «Усе вже закінчилося!» Повний порядок, я цілий і неушкоджений, все подряпене, незабаром заживуть. У відповідь крутояр гладив близькі дівочі плечі, вгамовував міцними крислатими долонями тремтіння на спині і продовжував заспокоювати. У дитинстві мені мама в подібних випадках казала: нічого, синку, до весілля заживе. А батько по-іншому примовляв Терпи, сину, нам будеш. «Ти ним і став, Крутояре!» – в екстазі вигукувала Любава. «Ти не взяв ведмедя! Я пишаюся тобою! Я кохаю тебе! Ти справжній!» Дівчина навіть не помітила, як перейшла з Крутояром на «ти». І він прийняв це спокійно. Між ними панували любов і згода. І це було понад усе. Скигли бували поруч із розірваним побратимом Бураном не торкався до ведмежих тельбухів, чекав, захлинаючись голодною слиною, поки вовча лапа кине йому шматок. Витримка у звірових собак, як і в їхніх хазяїнів мисливців, залізна, міцна. Мовчки білував ведмедя вовча лапа. Його, здавалося, не цікавили поцілунки любові. маленькі ведмежі очка мисливця зникли, плуталися в зарослому дикою щетиною обличчі, але при цьому уважно все і скрізь помічали. Цар Запорозький отаман Іван Сірко, намірившись втекти із заслання, щодня потайки готувався до цього. Далекі переходи його не лякали, а навпаки додавали хижа за взяття. Тільки б коні добрі, а в сідлі він почувався, як звір у степу, сокіл у небі. Не пам'ятав себе без коня, для нього їхати верхи, як воді плевти. Масштаби Сибіру його вражали навіть попри те, що півсвіт виміряв своїми ногами, ходив із козаками через Європу до Франції, морем в Османське царство, та все-таки дорога його чекала, чи не найскладніша, від Тюмені до Січі-Запорозької, тисячі незвіданих кілометрів. коней треба мати змінних, карти роздобути, товаришів мати надійних самому перетнути величезне московське царство, ох, як важко! Та й поважний вік отамана не жарт. Утечу готували ретельно, а ведмежі полювання, на які сірка брали, раніше заслані, але давно укорінені у Тобольську, Запорозькі, Донські та волзькі козаки, навчили його орієнтуватися в глухих тайгових нетрях, як у дикому полі. Однак утечі не судилось відбутися – під час сибірського заслання Івана Сірка турецький володар султан Магомед IV, здобувши перемогу над венеціанцями, розгорнув і спрямував війська проти поляків. Османська армія перейшла Дністер і втоглася в українське поділля. До султана примкнув кримський хан Селім Гірей, Правобережний гетьман Петро Дорошенко який вважав московсько-польський договір про поділ України по Дніпру на дві половини з царя, також приєднався до Османської армії. Заволодівши кам'янцем, султан в'їхав у Соборну церкву на бойовому коні. Це започаткувало бусурманську наругу над християнськими святинями. Турки скидали з храмів Христи, зривали дзвони, перетворюючи церкви на мечеті, Мостили святими християнськими іконами вулиці. Почалося велике спустошення правобережної України. Грабежі, вбивства, уярмлення. Османська армія штурмувала Львів. Орда нишпорила по дикому полю, забираючи в ясир усе живе і спалюючи те, що неможливо було взяти з собою. Поляки втікали з України. На тлі загального сум'яття і хаосу, Польський король змушений був підписати ганебний для себе бурчанівський мир, за яким зобов'язався платити султанові щорічну данину в Червінцях і дати за місто Львів разово 80 тисяч єфимків. Величезні, конвойовані турками й ординцями валки із живих людей і всілякого скарбу потягнулися до Чорного моря. А вози з невільниками і награбованими речами, як розгодовані удави, зміїлися по дикому полю, повзуче на південь Османське і Кримське царства. Перехоплювати їх було нікому, крім запорожців, а січ Запорозька була теж зранена, їй не вистачала сірка. І тоді запорожці звернулися до московського царя з проханням звільнити отамана сірка, повернути його в Україну. Наляканий турецькою навалою, таку думку висловив цареві і польський король. І незабаром за велінням царя цірка доставил із заслання до Москви. Москва зустріла його в усій розкоші та пишноті, Перегуки дзвонів, хресні ходи, розкішність, видовищність і велич усіх торжеств у місті вражали аскетичну натуру запорожця. Цірко був приголомшнений звичаями царського двору. Здавалося, все життя московського державця було підпорядковане величі обрядів, які він сам запровадив і яких свята дотримувалися його піддані. Царя в Москві боялися, перед ним благоговіли падали ниць, били доземні поклони і бояри, і окольничі, і воєводи. І цар дуже дорожив величі своєї влади, своєю самодержавною силою. Міцний, молодий і рум'яний 42-літній московський державець Олексій Михайлович прийняв повернуто із заслання запорозького тамана милостиво, показово, радо. Він, коли хотів, умів поводитися гречно, бути доступним, довірливим, за що його прозвали найтихішим царем. Однак Олексій Михайлович був вельми лукавим правителем. Він втішався своїми високими титулами – догідливістю та благовінням боярства і придборник. З роками у нього розбоялося п'янке почуття потіхи над підданими. Цар став запальним, у пориві гніву міг добряче посмикати бороду найнаближенішого із бояр, а ті, знаючи про таку примху монарха, вчасно били до нього чолом, ховаючи при поклоні бороди. У московському царстві борода для боярина була знаком його високого становища. Бороду пестили, її доглядали, нею пишалися. Чим вищий ранг мав боярин, тим пишнішу бороду намагався відростити. Цар був в вдачі і заохочував прославляння бороди. А коли седився на когось із бояр, з його бороди клочча летіла. Вирваний з бороди жвут волосся, для боярина був неабияким приниженням. Іван Сірко бороди не відрощував, а чуба запорозька вмів гідно прикрити шапкою. «Шапку! Сняти шапку!» – зашепіла на отамана бояре, коли він твердо крокуючи по думній палаті підходив до царя. Вишикувавшись уздовж ходу Сірка під ковою, бояри, спираючись на ціпки, всі як один стояли без шапок м'яли їх у руках, гордо погладжуючи розлоги бороди. З покритими головами в палаті були тільки цар і глава Православного Священного Собору, патріарх Московський Петерим. Олексій Михайлович, сидячи на троні, оманним лагідним поглядом уважно стежив за отаманом запорожців, який наближався. Ліворуч і праворуч від царя стояли найближчі до нього бояри Артамон Матвієв і Юрій Трубецької. Це вони переконали державця помилувати сірка і тепер переживали через його зухвадість, не знаючи, до чого вона може призвести. Патріарх Петерим разом із членами Священного Собору розмістився трохи навскоси від трону, так, щоб було видно обличчя царя, і теж із подивом дивився на запорожця. Шапку, глуха наказав рудобородий думний як Парамонов, який супроводжував Сірка. Шапку геть. За таку непокору будеш покараний стратою. Сірко продовжував іти в шапці. Шапка для запорожця, як булава для гетьмана, без неї козаку не можна. У царських палатах злякано ховалася по кутках мертва тиша. Чути було тільки, як скриплять чоботи отамана, і цей скрип до неможливості напружував нерви людей у тронному залі. Першим не витримав думний дяк Парамонов. Він спробував зірвати з Запорожця козацьку шапку, рванувши до його голови руку. В тієї ж миті сірко ударом правиці відбив занесену над головою долоню дяка. Та, мов перебита, опустилась і повисла вздовж огрядного тіла. Бояри ойкнули. «Не чувана зухвалість! Смерть, смерть Запорожцю!» Сірко подивився прямо в очі цареві. Побачив загромляніле обличчя, випищену розлогу бороду, гарні очі, в яких вже зароджувався, готовий був спалахнути грізний гнів. І тоді один вихід із царських палат головою на плаху. Але нічого було запорозцеві спішити на плаху. Та ще тут, у Москві. Він потрібний там, на Січі. Атаман знав, Навіщо його покликав до себе московський цар? І сірко, не опускаючи правої руки після удару, ривком зірвав із буйної голови шапку, схилився перед державцем у поклоні. «Вітаю тебе, великий всемилествий царю! Многих і благих тобі літ!» Іскри гніву, що було спалахнули в очах царя, та ще не дали полум'я, повільно згасали. Але гнів... Як пригасли багаття без вітру, затаївся в куточках його лукавих очей, чекав слушної миті. Олексій Михайлович дуже дорожив своєю самодержавною гідністю. Він збелів привезти в Москву запорозького тамана не для того, щоб знести його голову. Цар умів не помічати того, що йому було невигідно бачити. До того ж, недавно в нього від молодої дружини Наталі Наришкіної народився син Петро. Майбутній імператор Росії. Однак зухвалість по була очевидною, і Олексій Михайлович повинен був відреагувати на неї так, як личить Володареві Великої держави. Він піднявся, зробив крок до Сірка,